Радіотеатр Вітаю, шановні радіослухачі. Запрошую на прем'єру. Сьогодні ми поринемо у Голівуд 20-х років минулого століття. Радіовистава «Останнє кохання Монро Стара» створена за мотивами незавершеного роману Френсіса Фіджеральда Скотта «Останні магнат». Коли 21 грудня 1940 року в Лос-Анджелесі від серцевого нападу у віці 44 років помер Фіджеральд, на робочому столі письменника залишилося 17 епізодів із запланованих 30 його останнього роману. Жінка письменника Шейла Грем передала рукописи близькому приятелю Фіджеральда Едмону Вілсону одному із найпливовіших американських літературних критиків середини ХХ століття. Завдяки його зусиллям вже наступного, 1941 року, роман вийшов друком. Багато хто вважає цей роман романом з ключем, де за умовними персонажами вгадуються реальні прототипи. В образі головного героя багато хто впізнає Ірвінга Тальберга, який прийшов до Голлівуду без жодної спеціальної освіти – та завдяки своєму розуму у зовсім юному віці став чильним голлівудським продюсером. У нашій радіопостановці головну роль Монро Стара створив харизматичний Олексій Богданович. Назву інших дійових осіб і виконавців: Кетлін Мур, Наталія Ярошенко, Вайлі Вайт, Дмитро Завацький, Сосилія, Наталя Коломієць, Міс Кетрін Дулан, Ірина Ковальова, принц АГ, Андрій Любіч, лікар Олег Комаров. Інсценівка Наталі Коломієць. Звукорежисер Олена Єфимчук. На самому кіноекрані я й не з'являлася, та виросла я саме у кіно. Ніхто інший, як Рудольф Валентіно, заїжджав на мій день народження, коли мені сповнилося п'ять. Принаймні, мені так всі казали. Я бачила, як крутяться коліщата та Голівуду ще до того, як досягла свідомого віку. Наш літак потрапив у бовтанку. Увага! Увага, пасажири! Застебніть ремені безпеки. Люба, може вам аспірину? Нет, спасибо. Тогда, может, Жуйку? Спасибо за вашу уваженность. Мне немного лучше. Ваш батько часом не продюсер, мисс Брейді? Как? Вы Сесилия Брейді? Я так и думал, что это вы. А я Вайлі Вайт. Дуже приятно. Здорово, Вайлі. В лету я слушаюсь только пилота. Тихийше. Он что, другой пилот? Нет, это мистер Стар. Мистер Стар? Кто же не знает мистера Стара? У него отдельная кабина. Він займає її один. Що ж до другого пілота, то він завжди ходить у формі. Я знала Монро Стара з тих самих пір, як він став партнером мого татка. Коли мені було сім, Стару було двадцять два. То був чоловік, на якого б запала будь-яка дівчина, навіть без усілякого на те заохочення. Він був моїм кумиром. Його темні очі так і брали мене в полон, і чомусь промайнула думка, «А якими б вони були, якби він закохався?» Водночас вони здавалися і добрими, і відчуженими, і навіть коли їхній погляд ніжно тебе вмовляв, він залишався дещо зверхнім. Ми сиділи у мовчанні, яке ніхто і нічо не порушували. Вайлі сидів через прохід від мене, спочатку я думала, чи слід їх познайомити – а потім зрозуміла, що вони і так добре знають один одного. А втім, Стар крутив в руках каблучку і робив це до того відсторонено, що я відчула себе маленькою і непомітною. Сосилія, ця каблучка тобі. Перепрошую, я й не усвідомлювала, що... У мене таких ще співдюжини. О, ну на що. Я хотіла щось сказати, але Стар залишив каблучку у моїй долоні, рішуче підвівся і звернувся до Вайлі ходімо на до моєї кабіни. Ще побачимося, Сесілія. Всю другу половину дня Стар просидів у своїй кабіні. Під крилом літака пропливла безкрайня пустеля, яку змінили різнобарвні плоскогір'я. Час від часу я впадала в дрімоту, а в проміжках думала про те, що хочу за стара заміж. Хочу, щоб він мене покохав. Яка ж самовпевненість. Ну що я могла йому дати? Мною володів гонор молоденької жінки, який черпав свою силу в окрилених думках на кшталт «Я не гірша за неї». З точки зору моїх мрієнь, я ніяк не поступалася вродою голівудським красуням, які неодмінно докладали зусиль, аби запасти йому в душу. Двигуни тим часом вимкнули. Попереду зажевріла низка вогнів військово-морської бази Лонгбіч, а зліва замерехтіла вогниками Санта Моніка. Над Тихим океаном вже зійшов Каліфорнійський місяць, Великий і Помаранчевий. Я схиляюся до думки, що того вечора в кадрі, знятому загальним планом з висоти, Стар побачив новий вимір моїм судомним надіям. Стояв липневий вечір, і коли я о дев'ятій паркувала біля студії свою автівку, я подивилася вгору. Офіси правління, де був і Татків, знаходилися в старому адміністративному будинку. Батько розміщався на другому поверсі між кабінетами стара і містера Маркуса. Того вечора на цьому поверсі світилися всі вікна підряд. Від того, що стар так близько, у мене тьохнуло серце, адже за цілий місяць вдома, Стара я бачила лише одного разу. Я відчинила татків кабінет і кинула з порога. Я везу тебе додому. Всі подарунки до дня народження вже покриваються цвілю в святковій упаковці. В кабінеті був сценаріст Рієні. Як? День народження? Скільки ж стукнуло? 53. Насправді йому стукнуло на чотири роки більше. І саме тієї миті під нами здригнулася земля. У нас вона тільки здригнулася, на відміну від Лонгбіча, де верхні поверхи крамниць одним махом вивернуло на вулиці. Мамин портрет злетів зі стіни, видаючи місцезнаходження потаємного сейфа. Майже скрізь все світло вирубило. І чулися тільки крики. Чекаючи на новий поштовх, ми метнулися до кабінета старого. Прорвало пару водогінних магістралей. Ті, що ведуть на знімальний майданчик. А Грей саме знімає у французькому селі? Вода розлилася ще навколо станції, а також в джунглях. Та здається, і на куточку міста. Та, здається, ніхто не постраждав. Монро, ти туди йдеш? Коли зберу усі новини. Ходімо, крихітко селі, зі мною на знімальний майданчик. Подивимося, що там робиться. Повз нас неслася ріка. Спалахи величезних прожекторів металися майданчиком. На маківці величезної декорації голови Бога Шиви за течією пливли дві жінки. Ей ви! Відпустіть голову! Ви чуєте мене? Вона знадобиться режисеру вже наступного тижня. Та бі ви вже від цієї голови! Це ж вам не сувенір! Я спостерігала за старом. Він дивився на одну з жінок з застиглим поглядом. За два кроки від нього Виринуло з води обличчя його покійної дружини. Цятка в цятку, навіть до виразу очей. На відстані двох кроків місячного сяйва на нього дивилися знайомі очі. На знайомому обличчі ворушився закуток волосся. Навіть на півідкриті губи були ті самі. Мінна? Пробачте нас. Ми просто зайшли у рота слідом за вантажівкою, І потім почалися поштовхи, вода підхопила нас. Ага. Що ж... Ріяння зараз проведе вас до виходу. Прийде час, і ніхто інший, як сам стар, розповість мені, що тієї ночі він знайшов, як йому здалося своє кохання. Стар був удачею Голлівуду, більше ніж удачею. Він був дороговказом у виробництві, як Едісон і Люм'єр, як Грифіт і Чаплін. Він підніс кінокартини над рівням та можливостями театрального мистецтва, досягнув свого роду золотої доби уже в 1933 році. Слухаю вас, міздулан. Які новини? Тисячі загиблих в Лунбіччі. Під зараз. Оператор? Що з ним? Виліз на човунні перила і кинувся сторж головою на бруківку. Його доправили до лікарні. От лихо. А він же був найкращим оператором Голівуду. Губернатор Каліфорнії має намір завітати на студію з цілим поштом супроводжуючих осіб. Тільки його не вистачало. На місці натурних зйомок у Канаді, куди вже прибула знімальна група, випав ранній сніг. Тут нічого не вдієш. Послухайте, Дулан. Я б хотів дізнатися про долю тих двох жінок, що минулого вечора зайшли на знімальний майданчик і їх застала негода. Дізнайтеся їхні імена і як з ними зв'язатися. Добре, містере Старе. А ще до вас принц Данії. Дякую вам, Кетрин. Хай гостя поки поводять по зйомках, а йому передайте, що перші ми з ним обідаємо разом. Траплялося, що Стар працював над одним фільмом протягом цілої ночі. Однак після такого спалаху діяльності він почувався потім кілька днів зле. До початку зйомок залишається два тижні. Я не розумію, навіщо це взагалі знімати. Як? Що там не так, Монро? П'єса була хороша. За право екранізації ми віддали 50 тисяч. І що ми маємо? Що саме тобі не сподобалось? Мізенсени, діалоги, гумор, композиція. Мені не подобаються головні герої. Мені не цікаво було б з ними зустрітися. Твої критичні зауваження просто вбивчі. Як на мене, М ем викликає живе співчуття. А, та вже? Я взагалі не можу повірити, що вона жива істота. І коли я дочитав до кінця, то запитав себе, ну і що? Це не історія для кіно. А по-моєму, у Вайлі було кілька гарних задумок. Угу. Якби ця дівчина вийшла на екран 10 мільйонів американців, її б не схвалили. Фільм триває годину і 25 хвилин. А ви показуєте жінку, яка невірна чоловікові третину цього часу. І складається враження, що вона на третину потаскуха. Слухай мене, Вайлі Вайт, тут має бути стільки пристрасті, скільки у тому Оскарі на моєму столі. Що за чортівня? В ній повно пристрасті. Так, вона достатньо вільна в своїх пристрастях, але не більше. У п'єсі є одна сцена, краща за все, що ви тут понавигадували. І що ви зробили? Ви її викреслили. Ну, це коли вона намагається прискорити біг часу, переводячи години на годиннику. Мені здалося, що вона малозначуща. Перед героїною є два шляхи. І вона не відразу усвідомлює, який з них хивний, а який правильний. Та врешті-решт вона чинить по совісті. От і вся історія, невгадлива, чиста і світла, без тіні сумніву. І така дівчина цілком може жити у 1929 році. Чи всім зрозуміло, яка дівчина мені потрібна? Більш ніж зрозуміло, щоб вона не робила нею рухає саме пристрасть. Було б добре рієні, щоб хлопець у тебе забрався на гостроверхий дах і походив схилом над об'єктивом це могло б викликати приємне відчуття. Не те, щоб небезпеки, і не те, щоб підвішеності, навіть не загострення на якісь деталі. А так, хлопець на даху, на світанку. Угу. Відчуття небезпеки збуджує. Нікого не треба збуджувати. Він не падає з даху. Це просто перехід до наступної сцени. через вікно. Він може влізти в кімнату через вікно. Так, так, так, так, це гарний перехід. Просто до сцени зі щоденником. Для плану з дахом і небом можна використати кран. Це вийде дешевше, ніж будувати дах на землі з декорацією неба. Втім, для самого стара це немало значення. Єдине, що його обмежувало, то було небо у буквальному сенсі цього слова. Як там справи з латиноамериканською стрічкою, Монро? Просуваємось. З тим самим кошторисом? Угу. Він непропорційно великий, Монро. У ці скрутні часи дива не станеться. Такого, як з янголами пекла чи бенгуром. Коли ти розкидався грошима, а вони поверталися знов. Ваш кошторис 1 мільйон 1750 тисяч. І ви сподіваєтесь отримати саме цю цифру в найкращому разі. А... Де ж прибуток? Я й на це не сподіваюся. Навіть у півтора мільйонах впевненості немає. Тобто ви заздалегідь розраховуєте на чверть мільйона збитку? Це те, що зветься якісною картиною. Вже два роки ми грали без ризику. Саме час зробити збиткову стрічку. Спишіть її на добру репутацію. Це приверне до нас нових глядачів. Гроші ми втратимо. Та це буде більшим дивом, ніж навіть з янголами пекла, якщо нам вдасться просто повернути своє. Але ж ми маємо певний борг перед глядачами. Для плану постановки іноді корисно ставити картину, що не принесе прибутку. Принц Агі жадібно впивався видовищем. Перед його очима сновигали циганки, городяни, солдати з бакенбардами в розшитих шнурами мундирах часів Першої Імперії. Потім він впізнав Аврама Лінкольна. Йому казали, що Лінкольн — велика людина. Але тепер... Побачивши Лінкольна, що ось так сидить за столиком, закинувши ногу на ногу і благодушно схиляє обличчя до обіду ціною в 40 центів, включаючи десерт, накинувши на плечі плед, аби не протягло від вентиляції, принц Агі, що нарешті добрався до Америки, витріщився на нього як турист на муміу Леніна в мавзолеї. Так ось він який, цей Лінкольн. Так ось воно те, чого прагнув американський народ. Наразі Лінкольн взяв чималий трикутний кусінь торта і запхав собі до рота. Тут принц Агге мало сам не поперхнувся і похопився слідом за старом. Сподіваюсь, що ви знайдете тут те, що вам потрібно. За півгодини у нас перегляд поточного матеріалу, а потім ви зможете оглянути стільки майданчиків, скільки побажаєте. Басейн вже розібрали? Так. Негайно змонтуйте басейн знову. Монро, він потрібен для іншого фільму. Перезніміть тубль два. Гарно зірна сцена загублена Кадр не відцентрований Увесь час, коли вона говорить у кадрі Видно лише маківку Клодет Ви цього добивалися? Щоб глядач бачив маківку красивої дівчини? Передай Томі, що в такому разі Він міг би зекономити гроші Вистачило б дублерки В кінці думля Клодет підняла голову І в кадрі з'явилися її великі очі з поволокою Це те, що ми мали знімати увесь час Вона має гарний вигляд у цьому кадрі як би це перезняти завтра? Підзаверс не припустився б такого ляпсусу. Взагалі в Голлівуді не більше шести операторів, на яких можна покластися. Хто писав цю сцену? Вайлі Вайт. Поговори з ним, поясни, що я хочу тут бачити. А плівки з бійкою є? Зараз будуть. Містери Стари, вибачте, пані з паском на лінії. З яким паском? а, -а, -а. А, зрозумів. Дякую, я підійду. Алло. Алло. Мене звати Монро Стар. А, так, так. Ви були чоловіком Мінне Девіс. Все вірно. Послухайте, я хотів би побачитися з вами. Чи не могли б ви зайти на студію? Не думаю, що це доречно. Ну, я хотів би побачитися з вами. І на те я вагома підстава. Все ще ні. А можна я до вас під'їду? Це... Це неможливо. Чому? Ваша секретарка дуже наполягала. Я вже подумала, чи не загубила я щось небудь під час вчорашньої повені. Я дуже хочу побачити вас. Я не заберу більше п'яти хвилин. Запросити зніматися? Ні, і в думках не було. Добре, давайте зустрінемося у деяті біля студії. Стар поклав слухавку, заплющив очі і знову розплющив. Кімната раптом потемніла і попливла перед очима. І шлях назад в кабінет його ноги знайшли лише за звичкою. І тільки коли клацнули двері, він нарешті намацав пігулки. Каравка з водою дзенькнула об стіл, задзвеніла склянка. Він впав у велике крісло, чекаючи, поки подіє амфітамін. Взагалі, для Стара цей день не відрізнявся від інших. Мені невідомі подробиці його хвороби, ані коли вона почалася, ані будь-що інше, адже він був людиною скритною. Багато я дізналася і від Вайлі Вайта, до якого ставилися з довірою, бо він відчував Стара як ніхто інший, із сумішу заздрості і захоплення. Сама ж я була закохана в Стара по самі вуха. За тиждень потому я, свіжа як ранок, з'їздила на студію побачити його. Стара. Коли за мною заїхав Вайлі, я вже вбралася у костюм для верхової їзди, щоб справити враження буцімто зранку їздила верхи. От сьогодні візьму та кинуся під колеса старого авто. Просто зранку. Так кидайся вже. До речі, це ж одне з найкращих авто, яке Мордфлайшекер коли-небудь перепродав зі свого гаража. Ох, Сесилія, у тебе є один козир, твоя висока думка про себе. Ну скажи, хіба я не спритниця? Їду зранку раненько. А тож. якщо врахувати, що він найзайнятіша людина в Каліфорнії, він це оцінить. А ще б краще було броштовхати його о четвертій ранку. А то би воно. Проте ночі він знуджений, стількох за цілісінький день бачив-перебачив, у тому числі гарненьких. А я заїжджаю зранку і одразу ж спрямовую його думку в потрібне русло. Ой, щось мені це недоподобає. Скидається на зухвалість. А що ти пропонуєш? Я тебе люблю. Я люблю тебе більше, ніж твої гроші. А це вже багато. І батько твій, можливо, зробить мене першим помічником режисера. Твоя безкорисна любов до мене просто обезброює. До речі, я могла вийти заміж за хлопця, якого цього року прийняли останнім у черепі кістки і мешкати у Саумбгемптоні, найпрестижнішому передмісті Нью-Йорка. Слухай, згоден тобі допомогти окрутити стара. Врешті-решт, якщо тобі це вдасться, то попроси його зробити мене його помічником. Якщо мені це вдасться, то тобі там не буде місця. Там будемо тільки стар і я. Він подивиться на мене і подумає... Я ніколи її раніше насправді не бачив. Він так не скаже. Це вийшло з моди. А тоді він скаже: крихітко селіє. Він звертався так до мене у ніж землетрусу. Це від переляку він тебе так назвав. Він скаже, що досі не помічав у мені жінку. А що робитимеш ти? Нічого, я так стоятиму собі та розквітатиму, як мак. І тоді, тоді він піде до мене, поцілує мене так ніжно-ніжно. Ну так, якби ти поцілував дитину. Ти просто прочитала мій сценарій, який завтра, до речі, я йому маю здати. А тоді він зрозуміє, що є його доля, і що йому так судилося. Ось вона, фабрика мрій. продюсерська кров. Ми вже в'їхали в Беверлі Хілзі. Моє серце було сам вогонь. Стрімко підійду, просто таки до нього, не наче маю намір пройти наскрізь, чи поцілувати в уста. В якомусь півкроці зупинюся і скажу «Привіт з обезброюючою стриманістю». Так я і вчинила. Хоча певна річ сталася не так, як гадалося. Красиві темні очі стара дивилися в мої, прозираючи, я цілком певна, всі мої думки. При цьому Ані трохи не знічуючись. А я стояла і стояла не рухаючись, а він хоч би сіпнув куточком вуст. уст. Підете ввечері зі мною на бал? Нарешті запитала я. Що за бал? Сценаристів в амбасадорі. О, ось як. Ні, з тобою не можу. Можливо, потім зайду. У нас закритий попередній перегляд в Глендейлі. Сесилія, а чому ти не виходиш заміж? А що мені зробити, щоб привабити гарного чоловіка? Ну, що, що? Скажи йому, що закохана в нього. І увиватися навколо нього. А як же? Не знаю. Силою не бути милою. Ну, я б сам тебе взяв. Я ж до дідька самотній. Та занадто старий і стомлений, аби братися за щось таке. Не братися, а побратися зі мною. Е, ні. Я вже колись побрався з кіно. І часу на інше в мене майже не залишилось. Точніше, зовсім немає. А вже ти не зміг мене покохати? Ну, це не так. Я ніколи не думав про тебе, Сесилія, з цього боку. Я знаю тебе з маличку. Та хтось мені говорив, що ти збираєшся побратися з Вайлі Вайтом. А тобі, тобі не однаково? Аж ніяк. Я про це навіть збирався поговорити з тобою. «Ну, зачекай, хай він за пару років змужніє. Ні про що таке я не думала. Саме цей момент я завжди вважатиму за кінець свого дитинства. Я заглядалася не на стара, а на його уявний образ, який знову і знову ліпила. Він був моїм ідеальним образом, і це було так само достеменно, як і те, що його фотографія була наклеєна на внутрішньому боці моєї старої шафки в школі. На бал я прийшла з Вайлі Вайтом. Я бачила, як стар з'явився в неяскравому світлі широких сходів до зали і, зупинившись на верхній сходинці, обдивлявся довкола. Потім він попрямував до жінки, яка сиділа самітна посеред довгого білого столу. Я не одразу впізнала в ній одну з тих двох, що в за ж землетрусу опинилася на знімальному майданчику. Це була та сама жінка зі сріблястим паском. Він ішов прямо до неї. І люди віддалялися, притискалися до стін, Аж поки не перетворилися на фрески. Сусіди по столу повільно щезали з кадру. У кадрі залишилися лише Стар і Кетлін. Так звали жінку. Вони танцювали. Як вас звати? Кетлін Мур. Кетлін Мур. Телефону у мене немає, якщо ви до цього ведете. Коли я побачу вас на студії? Це неможливо, чесно. Чому це? Ви заміжня? Ні. Ви не заміжня? Ні, і ніколи не була. Та, мабуть, буду. А, він за столом? Ні. Що за допитливість? Я маю повертатися. Не хочу вас втратити. Може, коли ваша ласка, пообідаємо разом? Чи повечерімо? Це неможливо. Я маю повертатися. Ми з Вайлі спостерігали за ними. І тут Вайлі злостиво прогугнявив. Ну от, попелюшка покидає бал. А туфельку просто слід пред'явити акціонерному товариству королівське взуття «Південний Бродвей-812». Але стар, який належить справжньому принцу, перехопив її в довгому верхньому вестибюлі. Це ви через мене йдете? Мені все одно треба було йти. Схоже на те, наче я танцювала з принцем Уельським. Всі так витріщалися на мене. Один чоловік хотів написати мій портрет, а інший благав про побачення завтра. І я теж? Але хочу бачити вас набагато сильніше, ніж він. Одна з причин, чому я поїхала з Ангелії, це тому, що чоловіки завжди хотіли, щоб було по їхньому. Гадала, тут буде інакше. Невже недостатньо того, що я не бажаю бачити вас знову? Звичайно, достатньо. Та прошу, повірте мені, я сам не свій. Я почуваюся дурним. Я маю побачити вас знову, маю почути ваш голос. Жодних причин почуватися дурним у вас немає. Та й почуватися дурним вам не пасує. Слід бачити речі такими, як вони є. Ви просто марите мною. А от і ні. Я майже не згадую вас до тієї миті, як увійшов у ці двері. Річ не в мені, а у вас. В тому, як ви рухаєтеся. Який вигляд маєте цієї миті? Завтра неділя, а в неділю я зазвичай працюю. То якщо вас щось цікавить в Голівуді, чи є хтось, з ким би ви хотіли познайомитися або просто побачити, прошу, дозвольте мені це влаштувати. Ви дуже скромні. Все пориваєтеся мені показати кіностудію і поводити довкола. Невже вам ніколи не кортить побути на самоті? На самоті я почуватимуся завтра. От бідолашний, я зараз пущу сльозу. Навколо нього гасають жінки, а він, бачите, обирає мене. Я слабка жінка. Ну, якщо я поступлюся і завтра з вами зустрінуся, ви дасте мені спокій? Слухайте, я знаю тут інший вихід. Ходімо, я приведу вас до автомобільної стоянки. Раніше тут жило чимало відомих людей з кіно. Он у тому бунгало – Джон Берімор. Mm. Угу. А у тому – Пола Негрі. А там далі – Коні Толемедж. І що, зараз тут ніхто не живе? Студії переїхали за місто. Хоча зараз там вже також місто. Скільки вам років? Я вже втратив лік. Тридцять п'ять скоро, чи щось таке. За столом подейкували, що ви такий собі чудо хлопчик Голівуду. Ну, таким я буду хіба що в шістдесят. Так завтра зустрінемося, гаразд? Гаразд. А де? А що як зустрітися тут, на цьому самому місці? Домовилися. Стар повернувся до зали і запросив мене до танцю. Як твої справи? Вайлі Вайт гарно себе поводить. А я тут загупився бесідую з одним е, чоловіком. Я ще раніше відрядила